«Жогата Тенісовичу, ошкалне, скажіть, чи чули ви прізвище Кротов серед межа Кеті, команди або власовців?» – запитав Галка. «Знаємо, що є якийсь власовець. Документ у нього особливий, щоб хуторя не допомагали йому. Він за тими, хто з неба?» – показав пальцем у стелю старий жогат. «Е, когось шукає і ганяється за вами», додав орендатор Ошкан, «а прізвище...» Хазяєм і Ошкан перевірнулись, ніби радилися чима. «Старшого яхткоманди знаємо, Ріманіс. Він нестатежній з волості кабіле... Прізвище кротов чули? Ні. А один Уласовець запам'ятався. Жугати Оскол називали прикмети. Уласовець ходив у німецькій формі з нарукавним знаком руа, високий, міцний у плечах, обличчя ніби звичайне, а натура люта. Волосся каштанове, ніс трошки кирпатий. Галка подивився на п'яних солдатів. Двоє роздяглись на підлозі, підібгавши ноги. Один хропів на канапі. Два інших сиділи на стільцях, обіпершись в спинку, заплющивши очі. Шостий за столом вмостив голову біля миски з холодцем. «Оце це на тюрморт! посміхнувся Галка і все ж тяжко зітхнув. Насправді йому було не до гумору. Він стомлено потер пальцями розцепіраної по тірній строні. Такий відсмішно до один крок. Завтівельникам ще б треба навідатись на айсарську базу, бо буде несправедливо, коли вони не потрусять за петельки айсергів, не візьмуть у них продовольства, заготовленого для німецьких офіцерів. Такі бази трапляються на їхній дорозі не так і часто, а зараз момент. Однак хутір жогата застанеться за якісь 40 хвилин чи годину в тилу заготівельників. Як поведуться солдати, хуторяни, хто вже же пропонував, у розход їх. Діло на війні не мудре, в розход. А що завтра вранці буде з жогатом? Що його чекає, якщо німці знайдуть шість солдатських трупів? Потрабить Жогат на Шибиниці, як посібник Червоної армії. А варто десантникам покінчити з цими солдатами, як німці розповсюдять чутку про звірства Червоних. Самі ж фашисти уб'ють Жогата Ошкална, спалять його хутір і не тільки скажуть, а й напишуть у газетах на всю Курляндію що бандити-десантники вчинили звірства над беззахисними солдатами, які прийшли допомагати молотити латиському селянинові. Ось мовляв обличчя більшовицьких так званих партизанів. «Смерть їм! Допомагайте населення нам знищувати червоних бандитів!» «Діло – це вже політичне», – мірковав Галка. А тим у можемо вбити клин у відносини з населенням, що нам гикнеться вже через тиждень чи й два. «Казаніре!» – гукнув Галка. «Побудеш у цій хаті, поговориш з казяйним і поглядай за ними!» Він кивнув на п'яних солдатів. «Але без пострілів! Стануть хоробритись, напій їх ще!» «Та я їх і ось цим заспокою!» тиснув великий кулак Казимир. З густих хмар мжичив дощик, суцільною ковдрою темрява прикрила землю, і тільки на півдні час від часу спалахували ракети, там лінія фронту. Із розвідки повернулися Орел, Ян Великий і Август. На подвір'ї тихо. Троє зійшли на ганок, Янко постукав у двері, бо ті були зачинені на засув. З хати доносилась лайка господаря. Який кангар вештається таку пору?